Oroszország kosagácsi repülőtér pár perccel korábban. André gondolkodott. Az idő viszont egyre jobban szorította. Nem tudta, hogy Putyinnal mi történt. Az Eglín-eladón egyelőre semmilyen információt nem kapott. De ha életben maradt, akkor azonnal indulniuk kellene. Be kellene ülniük az UASZ kisbuszba, és oda menni, ahol az orosz elnök földetért. Amíg viszont a reptéren deszantosok vannak, és hát négyen még életben voltak, elbújtak az irányítótorony mögött, addig ők nem tudnak átvágni a kosagacsi nyílt síkságon. Ha előbújnak a kőhegy krokodil újai mögül, a fedezékükből azonnal célponttá válnának. Pedig nincs más út, Putyin felé csak a síkságon keresztül lehet eljutni. Az orosz elnök gépe tőlük körülbelül tíz kilométerre landolhatott. Szemben a lapos nyílt terület, a közepén ellenséges katonák, mögötte pedig a szikár-kopár hegy. Azon is át kell vágni, pár száz méter magasan, vagy meg kell kerülni, aztán valahol mögötte megtalálni Putyint. Ha még él. Végre pittyen egyet az Eglén eladó. André azonnal ránézett és elolvasta az üzenetet. Túlélők a kigyullat repülő körül, arcok felismerhetetlenek, hatan lehetnek, Putyin sorsa bizonytalan, nagyobb felbontás húsz perc múlva, műhold élesebb kamerával csak akkor érkezik a terület fölé és fog pozíciót. Ekkor eszébe jutott valami. Nem értettem értép most. Szinte meghökkent, mert ami eszébe jutott, annak látszólag semmi köze nem volt az itteni helyzethez. Az orosz katonák ukrajnai kegyetlenkedése merült fel benne, amit azóta sem tudott elfelejteni, hogy hallott róla. Az oroszok a halott ukránokat kibelezték, és aknákat vartak a hasukba, aztán éjszakánként visszavitték őket a harcmezőre. Hadd robbanjanak fel a bajtársaik, amikor reggel el akarják temetni őket. De miért? Miért pont most villant be neki ez a kép? Mert megint olyat kell tennie, amit nem akar, ami üldözni fogja. Ki tudja még meddig? Talán évekig. Adriennek lenne igaza? És valóban ahhoz kellene bátorság, hogy valaki ne tegyen semmit? Andrét megbüntette már a sorsa korábbi könnyörtelen döntéseiért. Azokon keresztül tanult meg jó lenni. Vagy ha az nem is, de legalább jobb, mint előtte volt. Tudatosan törekedni erre, akarattal, szándékosan jól viselkedni, mert a bűnei úgy is utolérik. Őt is, mint mindenki mást. Ezt ma már így hitte. A múltja, a korábbi tettei megértették vele, hogy korábban ő is borzalmas dolgokra volt képes. De már nem. El akarta hinni, hogy ma már nem. Több lecke nem kell neki. Nem kér. És akkor most mégis, tudat alatt megint a rosszhoz gyűjti az erőt, az indulatot. Ezért jutott eszébe az oroszok barbársága, hogy feldúlt legyen. Erre az érzésre akart ösztönösen emlékezni, ezt akarta előhívni méről, hogy eltiporja vele a saját lelkét, a lelki ismeretét, mindent, amit megtanult, hogy olyan lehessen, amilyen egyszer már tényleg szeretne. Csak azért, hogy a végső cél érdekében újra képes legyen ártatlanokat ölni? A végső cél, hát persze, tehát már megint jött rá, megint ezzel áltatja magát, a végső célnal, mindannyiunk örök kifogásával. Pedig mindenért megfizetünk, amit teszünk, dörömbölt benne a gondolat, a visító vészjelzés, hiszen erre már megtanította az élet, a múlt. Viszont őt arra is megtanította, hogy azért is megfizet, amit nem tesz meg. Neki ez volt a sorsa, mert utólag mindig kiderült, hogy jobb lett volna mégis megtennie. És akkor tessék, most is. Nincs harmadik opció, nincs jó választás, csak kétféle méreg, és az egyiket be kell vennie. Vagy elkésnek, és kicsúszik a kezükből Putyin, vagy ártatlanokat öl, esetleg értelmetlenül, mert lehet, hogy Putyin már nem is él. Mit tegyen? Indulniuk kellene. Az ukránok várták a parancsot. André is tárcsövet vett a kezébe és még egyszer végigpásztázta az irányító tornyot. A türk irányító tiszt és a munkatársai. Vajon hányan lehetnek? Korábban az egyik melléképületben láttak két nőt is, egy büféskocsival. Szentvicseket hoztak, készültek az orosz elnök fogadására. De most mindenki be, behúzódott az épületekbe. Mennünk kell, nincs más választásunk, sajnálom. Suttogta André maga elé meredve olyan hangsúlyjal, mintha elnézést kérne a parancsért. Nem az ukránoktól, mert tőlük nem kellett, hanem azoktól ott lent, az épületekben. Az ukránok oroszokat ölni jöttek ebbe az országba, nem sajnáltak ők már itt senkit. Nekik, André mondatát meghalva, nem is kellett konkrét parancsot kapniuk. Az idegen légiósok tudták, hogy mit kell tenniük. Csecskó és a névtelen azonnal átállították az Akeront. Eddig olyan töltetet használtak, amivel tankokat lehetett megtámadni. Most viszont épületromboló izemmódra váltottak, és olyan rakétákat tettek a fegyverek csövébe, amivel két méteres betonfalakat is át lehetett szakítani. Ez is kettős tandem rakéta volt, megerősített fejjel, de másfajta motorral. Belefúrta magát a falba, robbant, fúrt, robbant, fúrt, és aztán még egyet robbant, míg végül át nem jutott a falon. Mindezt perc alatt. Összesen két percre volt szükségük, hogy szétlőjék az irányítótorony szedetvedett vedett kétszintes tégla épületét és körülötte az összes fatákolmányt. A türk irányító tiszt, aki két órával ezelőtt még élete legjelentősebb napjának gondolta a mai mivel találkozik Oroszország mindenható urával, már a nap sem érte meg. Szerencsétlen, rosszkor volt rossz helyen. Maga alá temette az épület. Őt is, és mindenki mást. Az osznaz desszantosokat is. A végén a biztonság kedvéért még két akna rakétát is kilőttek a romokra, ezek homorú ívben felfelé repültek, aztán fentről csapódtak be, mindent még egyszer szétrobbantva. Kizárt, hogy bárki is életben maradt volna. Összeszedték a fegyvereiket, és a zsíkságon keresztül néma csendben elindultak a szemben lévő hegy felé. Koncentráltak, nem gondoltak bele, hogy az elmúlt percekben mit tettek. Dolguk volt. Mentek emberre vadászni. Jöttek már, közeledtek.